Hui Buu, das Schlossgespenst und das furchtbare Phantom. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Hallo, was ist denn in dich gefahren, Huibu? Sonst hast du doch immer mit deiner rostigen Kette dazwischen gerasselt. Indessen, dies hat dir stets misshakt, und n u n m e r o vernehmt ihr nur noch mein stummes Schweigen. Aber wir hatten uns so an dein rostiges Rasseln gewöhnt. Dennoch versage ich mir für dahin e jeden geisterhaften Ton. Bitte, Russell, wenigstens ein wenig. Oder vermagst du das etwa nicht mehr? Willst du mich verhöhnen? Hui-bu! Hui-bu! Hui-bu! <lacht> Na, zum Glück bist du doch nicht völlig verstummt. Also. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst, so steht es seit über 400 Jahren, hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter welcher der Geist in seiner vermoderten Holztruhe haust. Seitdem i c h irgend so ein verdammigter Spielverderber an einem Freitag, dem 13. Punkt Mitternacht, aus dem edlen und fidelen Ritter b a l d w i n in das Gespenst Huibu verwünscht hat. h e y das wollte ich doch gerade verkünden. Ah, was kann ich dafür, dass mich jedes Mal an dieser Stelle der Ingrim p a c k t Trotzdem entgrimme dich, Huibu. Ja, auf solche verwünschte Weise. Begann die ganze Geistergeschichte, in der das Gespenst allnächtlich laut durch das Schloss poltern und heulen mußte. h i b u u i b u u i b u、oh, Halt ein, es ist genug! So lange r u m u r t e der Geist auf b u r g e c k herum, bis sämtliche Bewohner die Flucht ergriffen hatten und nur noch der allerletzte Kastellan übrig geblieben war. Aber diesen alten Kauz vermochten Huibus Spukereien kein bisschen mehr zu erschrecken. Doch dann hatte eines Tages seine Majestät König Julius der 111. Schloss b u r g e g g geerbt. Anfangs war der neue Schlossherr über Huibus Erscheinung ziemlich verärgert gewesen, was ihm das Gespenst arg verübelt hatte. Jedoch bei einem mitternächtlichen Mahl waren die beiden die besten Freunde geworden. Dies sei weithin kundgetan. Kurz darauf hatte sich Seine Majestät mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt, und hinfort hatten die vier gemeinsam so viele atemberaubende Spukereien vollbracht, d a s s jedem Schlossbesucher vor Grauen die Haare einzeln zu Berge standen und die Zähne aufeinander klapperten. Unglücklicherweise wurde das Gespenst dabei auch von einem Malheur nach dem anderen ereilt. Wie willst du mir meine Taten vermiesen? Nein, gar niemand will dich verdrießen, denn wir wollen doch von deiner Begegnung mit dem furchtbaren Phantom berichten. j Ah, a b ich den furchtbar zum f ü r c h t e n gebracht? n a na, na, n u n übertreib n i c h t wieder so maßlos.« Guter Prahlgeist. Drohend und dunkelrot versank die Sonne am Horizont. Lang und länger wurden die Schatten von Schloss Burg. Und schon schoben sich die ersten grauen Wolken über das Gemäuer. Wie allabendlich wollte der alte Kastellan gerade das große Burgtor schließen, als ein silberner Wagen auf den s c h l o s s h o f plauste. Heraus stieg eine hagere Gestalt in silbernem Umhang, die herrisch ausrief: Heda, Alter, die Dämmerung hat mich überrascht und ich suche ein Nachtquartier! Stets zu Diensten. Als Kastellan darf e u c h meine Wenigkeit versichern, dass die königlichen Schlossbewohner hoch erfreut über euren Besuch sein werden. Wen habe ich die Ehre zu melden? Namen sind Schall und Rauch, man nennt mich überall den Fremden. Sehr wohl Fremder. Dort nahen Ihre Majestäten Julius der 111. mit seiner Gemahlin Constantia. Oh, herzlich willkommen. Im Namen unserer Hoheiten begrüße ich euch auf Schloss b u r g e c k Ja. Seid für heute Nacht unser geschätzter Gast. Danke! Wenn man mir behilflich wäre, mein Gepäck ins Schloss zu schaffen? Mit Freuden. Bei meiner t r ä u diese beschlagene Reisetruhe ist schwer wie lauter Wackersteine. h a f t i g ihr reist da mit einem riesigen Gepäckstück, Fremder. Wollt ihr uns nicht verraten, was ihr darin verborgen haltet? Was? Halt! Die Truhe bleibt verschlossen. Ihr Inhalt ist für kein menschliches Auge bestimmt. Ihr braucht sie nur hineinzutragen. Wie es beliebt. Hier entlang führt der Weg durch das Portal. Pass doch auf, Alter! Ich bitte vielmals um Vergebung. Die schwere Last ist mir aus der Hand geglitten und der Deckel aufgesprungen. Hände weg! Darum bemühe ich mich selbst. Sehr wohl. Keinen Preis, rühre ich das vertragte Ding nochmals an. Wenn ihr mir huldvoll folgen wollt, Fremder. Am besten,、äh, wir geben unserem Gast dieses blaue Gemach. Bevor ihr euch zur Ruhe begebt, würden wir euch gern zu einem Nachtmahl einladen. Ich pflege stets allein, meine eigenen Speisen zu mir zu nehmen. Ganz wie es euch gefällt, Fremder. Aber reicht mir dort von der Tafel die große Öllampe. Ich brauche nun einmal die Helligkeit.、In、einen Augenblick, das Gewünschte wird sogleich zur Stelle sein. So, hier wäre die Lampe. Hoffentlich ist euch das Himmelbett weich genug. Ich schlafe niemals des Nachts. Ah ja, was ich sagen wollte: Wundert euch nicht, wenn euch in der Nacht etwas merkwürdig erscheint, Fremder. Den gleichen Rat gebe ich euch, Majestät. In d e s wir besitzen auf b u r g e k ein Schlossgespenst. Tja, wer glaubt noch an so altmodische Spukgeister? Für mich gibt es nur neuzeitliche Phantome. Was soll das bedeuten, Verehrtester? Die Worte sind schon viel zu viel gewechselt. Ich empfehle mich. Donald k Kyle. Er hat uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ein unhöflicher Patron. Und unheimlich obendrein, falls man mich als Kastellan befragt. Geduld, noch ist es nicht so weit. Alle Wetter. Hört ihr dasselbe wie ich, k o n s t a n t i a Es ist nicht zu überhören, Julius. In der Tat, sogar meine Wenigkeit vernimmt das unerhörte Majestät. Tatsächlich, der Fremde scheint nicht mehr allein in seinem Gemach zu sein. Aber wer mag auf einmal bei ihm weilen? ich würde meinen, jenes Ungetüm, welches in seiner Reisetruhe verborgen ist. Schock, schwere Not, wovon faseln Sie, Kastellan? Wenn, wenn ich das wüsste, Majestät. Als ich vorhin die Truhe fallen ließ und ihr Deckel aufsprang, erblickte ich darin eine furchtbare Eisenfigur. Ach so. Wahrscheinlich schleppt unser seltsamer Gast irgendeine Ritterrüstung mit sich herum. Bedauerlicherweise ist dem nicht so. Denn dort, wo unsereins t die Augen hat, besaß das Eisenbiest ein paar Höhlen, aus deren Abgründen mich so gleißende Punkte anglotzten, dass mir Angst und Bange wurde. Oh, wie gespenstisch. Um alles in der Welt, warum haben Sie das bisher verschwiegen, Kastellan? Ich bitte ergebenst um Nachsicht. Der Anblick verschlug mir die Sprache.、Hm, vielleicht haben Sie sich auch getäuscht, mein Bester. Ich bin untröstlich, Eure Majestät, jedoch jedes meiner Worte ist wortwörtlich wahr. Ach,、oh, hätten wir den Fremden nur nicht ins Schloss gebeten. Meiner Wenigkeit wäre ebenfalls wohler, wenn das Tor verschlossen geblieben wäre. Hinterher hilft alles Klagen nichts. Wir wollen wünschen, dass unser Schlossgespenst nicht an das eiserne Wesen gerät. Auch ich gestatte mir, diesen Wunsch auszusprechen, denn die Folgen wären unvorstellbar g r ä u l i c h Abscheulich. Ah.、Oh. Wenn diese Nacht erst vorüber wäre und der Morgen graute. Ja, das Gescheiteste wird sein, wir begeben uns schleunigst zur Ruhe. Ich wünsche den Hoheiten eine ungestörte Nachtruhe und erlaube mir vorsichtshalber wach zu bleiben, um d e r o m ä c h s t i s g e n Schlaf zu bewachen. Voll unguter Ahnungen begaben sich König Julius und seine Gemahlin Konstantia zur Nachtruhe, während der pflichtbewusste Kastellan, bewaffnet mit Stallaterne und Hellebarde, gähnend in den Gängen des Schlosses auf und ab wanderte. Jedoch allmählich wurde auch er müde und schlummerte schließlich vor der Thronsaaltür ein. Gleich darauf lag dumpfes Schweigen über dem Schloss. Im Gemach des unheimlichen Fremden ertönte hin und wieder geheimnisvolles Rumoren und Flüstern. Plötzlich schlug die Geisterstunde. Aber als mit dem zwölften Schlag das Schlossgespenst hoch oben im Fledermausturm aus seiner vermoderten Holztruhe fuhr, stieß es gegen einen gigantischen Eisenkoloss. Spuk und Mitternacht, wer da? Wer wagt es, sich auf meinem Truhenrand zu platzieren und an meinem Spukbuch zu vergreifen? Das furchtbare Phantom. Verschwinde, alter Poltergnom. Deine letzte Geisterstunde hat geschlagen. Vermaledeiter Eisenprotz, entweiche du! Hier ist mein Revier! Fortan herrscht mein Gebieter hier. h o n w e g e n Her mit dem Wälzer oder das Schlossgespenst von Burg Eck wird ihn dir entreißen! Hui-Hu! Das Phantom ist bereit zum s t r e i t Verrufe, Freveltat! Wieso hast du mir ein Eselsohr in meinen kostbaren Besitz gefetzt? Dafür trifft dich mein e r b i t t e r t e r Bann! Hui! h u u Mächtiger ist meine Macht! Wehe <lacht> mir! Wehe mir, ein Blitzstrahl hat mich getroffen. Ich schieße Kobold. Gewaltig ist meine Gewalt. Autsch! Ein Schlag schleudert mich an die Wand. Nichts widersteht meiner Kraft. Hinterhältige Hinterlist, ich hänge an der Decke. Verflucht sollst du sein und von h innen fliegen. Hui,、buah. Fluche! Und jeder, jeder Fluch wird zu deinem eigenen Geschick. Niedertracht über Niedertracht, ich werde aus der Dachluke gefegt und flattere mit meinen f l e d e r b e u s e n durch die d a c h l h i n a b Deine Zeit ist um. Gut gehorcht, eiserner. Zitron Mordio, ich falle und verliere meinen Geist. So geistlos und entgeistert war ich noch nie. u i b u u i b u Kreischend und hilflos zappelnd fiel das Schlossgespenst aus hoher Höhe hinab durch ein offenes Fenster in ein stockdunkles Gemach. w e h und a c h g e h e u l t wie tief bin i c h g e f a l l e n h e i l i g e Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! a r Ah! Ah! Ah! Ah! k o n s t a n t i a Ich glaube, wir sind wach, Julius. Und irgendwas aus dem Fenster hereingeflogen. Ach ja, aber wer oder was sollte das sein? v e r m u t l i c h der Fremde. Oder、oh, sein Ungetüm? Warte, ich entzünde eine Kerze. Lieber nicht, dann kann man uns sehen. Keine Sorge, ich bin ja bei dir. Nanu, du, Huibu? Was treibst du hier mitten in der Nacht in unserem Schlafgemach? Oh, Schmach und Schande über mich, Julius. Man hat mich gedemütigt bis ins Mark. Mein je, du schaust ja wirklich erbärmlich aus, guter Geist. Konstantia, ihr ahnt nicht, was mir Widriges widerfahren ist. So sprich es aus. Wir sind auf das Schlimmste gefasst, Huibu. a c h es war gar gruselig. Als ich pünktlich zur Geisterstunde aus meiner vermoderten Holztruhe fuhr, Zerfetzte mir ein furchtbares Phantom mein Spukbuch und schleuderte mich vom Turm. Und um das missliche Maß vollzumachen, klatschte obendrein ein fremder Beifall. Gewisslich werden sie sogleich erscheinen. Majestät, was steht zu Diensten? Ich vernahm ein Geräusch und eilte herbei. Ein Glück, es ist unser treuer Kastellan. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ihre Ahnungen haben Sie nicht getrogen. Ja, in der Reisetruhe des Fremden befand sich ein eisernes Phantom. Meiner treu. Noch so eine Schreckgestalt hat uns gerade auf Burgeck gefehlt. Falls diese Bemerkung nicht fehl am Platz ist, Majestät. Bei allem, was umgeht. Wenn ihr dies geahnt habt, warum habt ihr dann jene ins Schloss gelassen? Ihr hättet das Burgtor verschließen und die Zugbrücke hochleiern, sowie Pech und Schwefel auf die Widerlinge herabgießen müssen. Wer konnte denn vorher wissen, dass uns der Fremde solch ein Kuckucksei ins Nest setzen würde, Huibu? Erhalten、äh, zu Gnaden, meine Wenigkeit hatte die Majestäten gewarnt, wie ich Untertänigst erinnern darf. Schon recht, mein Bester. Wir müssen uns eben gegen das kommende Übel wappnen. Dieser eiserne Eindringling soll sich e r d r e i ß e n mir nochmals in die Quere zu kommen. Ich werde ihn mitsamt dem Fremden in den Graben werfen, dass es platzt. Weshalb hast du dies nicht gleich oben auf dem Turm vollbracht, Huibu? Julius, das ist ja meine ganze Plage. Ich bin nun mal der friedlichste aller Geister und vermag keiner Fliege etwas zu Leide zu tun. Ja, ja, das ist uns wohl bekannt. Ja, doch, wenn man mich in Rage bringt, kenne ich kein Erbarmen. Angesichts der bisherigen Desaster erlaube ich mir, einige Zweifel zu hegen. Lasst ihn verzweifeln, Julius. Ich gelobe, bevor die Mitternachtsstunde verrinnt, werde ich euch beweisen, welche Geisteskräfte in mir schlummern. Hauptsache, du e r w ä c h s t deine Schlummerkräfte, ehe es zu spät ist, Huibu. In der Tat. Es nähern sich Schritte. Das ist das Phantom. Schnell, schließen Sie die Tür, Kastellan. Ja,、so. Sehr wohl. Sie ist verschlossen und verriegelt. Ich glaube, das Geräusch ist verstummt. Nein, es war doch gegen die Tür. Majestät. Das eiserne Ungetüm will die geschlossene Torte zertrümmern. Um Himmels Willen, h i l uns, Julius. Luchs unter die Bettdecke, k o n s t a n t i o Mit eurer Hoheit, v o n e r l a u b n i s wird sich meine Wenigkeit hinter den königlichen Betten verbergen. Julius, k o n s t a n t i a Kastellan, überlasst mich nicht dem grausigen Etwas. Aber sämtliche Verstöcke sind besetzt, Huipo. Und du hast uns feierlich gelobt, uns deine Geisteskräfte zu beweisen. Ich flehe dich an, bring das Phantom zum Schlottern. Auch ich möchte unser Schlossgespenst untertänigst um diese Gefälligkeit bitten.、Ja, Erstmal können. Ich muss ja selbst so, sch schreck, so, sch schreck, so, schreck, so sch schrecklich schlottern, dass ich mich nicht einmal mehr in nichts auflösen kann. Ullu. Ullu. u l Wird abwechselnd k r e n k e bleich und aschgrau. Jetzt entschwindet er halb und taucht wieder auf. Nun hat sich der Gruselfuß unter unserem Himmelbett verkrochen. Schon bricht der Furchtbare durch die Tür. Vorwärts, e i s e r b e r Ich gehorche, Gehiete. Alle Schauder zugleich. Hinter dem Phantom steht der hohnlachende Fremde. Geist, erscheine! Damit wir uns messen, wer stärker ist. Dein Spuk oder meine Macht? Nein, nein, und nochmals nein, nein, ich, ich, ich bin, bin entschwunden und ich bin gar nicht vorhanden. Bitte bleib standhaft, Huibu. Du hast gut reden, Julius. Betrachte jenen Koloss. Er besteht von Kopf bis Fuß aus purem Eisen. So verwandle dich doch in den Ritter ohne Furcht und Tadel. Mein furcht- und tadelloser Ritter wird ihn bezwingen. Denn im Nu bin ich so gerüstet, auf dass wir unsere Waffen kreuzen. v e r f i e f t e s Vertrauen!、Ah, ah, Hui, b o Nimm dies! Und das! Und jenes dazu! Da hast du meine eiserne Faust drauf!、Ja, Hui, b o、oh, s、oh, w i e wild sein Schwert, Spieß und m o r g e n s t e r n Aber aus jedem Schlag des Phantoms fahren gleißende Blitze und verbiegen die Klingen. Dabei klirrt und kracht es wie ein Ungewitter. Julius! Julius, was soll ich tun? Gegen dieses neuzeitliche Ungetüm、Hä? kämpft mein uralter Geist vergebens. w a h o Den ersten trifft Schlag auf Schlag. Bravo, Eiserner! Ein feiner Schlamassel. Das Phantom hat Huibu in tausend Stücke gespalten. Sie rollen und trudeln überall auf dem Boden herum. Sie schnellen wieder auf und schießen von allen Seiten wie Kugeln auf seinen Widersacher zu. Huibu! Huibu! Hier vor dir! Hinter dir! Neben dir vor Prall und Zardelli! <lacht> mein Eisenleib trotzt jeder Geisterei! <lacht> Verzinktes Huibu! v e r b r a t z t e s Buh! Ich wollte ihn so schön zerschmettern. Stattdessen pralle ich ständig von ihm ab. Majestät sehen mich erschüttert über den trostlosen a n b l i c k Vernichte sie, Eiserner! Es geschieht, Gebieter. Zappalot und Zappernot. Das Phantom nähert sich u n s e r e n Himmelbett e n mit blitzenden Fäusten. Leb wohl. Das überleben wir nimmer mehr, Julius. Dies befürchte ich auch. Adieu, k o n s t a n t i n Eine fürchterliche Vorstellung, bei der ich ebenfalls um e i n e n Abschied nachsuchen möchte. <lacht> Jetzt seid ihr vertilgt! Gift und Galle, habt ihr diese fiese Furie vernommen? Ja, lasst dir schleunigst etwas Geistreiches einfallen, h u i Buu, sonst sind wir allesamt verloren. Niemals und noch lange nicht! Ein Hui! Und ich hole meine vermoderte Holztruhe herbei! Julius! Staunt auf und steigt ein! Großartig! Rasch hinein, Konstanzia!、Ja. Falls es die Majestäten gestatten, erlaube ich mir, mich zu ihnen in die Truhe zu gesellen.、Oh, immer herein! Be beeilen Sie sich, k a s t e l a d e n Ich bedanke mich!、Hm? Lasst mich nicht allein, Julius! Ich werde verrückt! Worauf wartest du, h u i b o Auf meine gespaltenen Teile und ein Greifer fehlt mir noch. Heilige Einfalt, du hast doch zwei davon. Jedoch einer ist mir so teuer wie der andere. Oder wie sollte ich den beiden Haderlingen den Hals umdrehen, wenn ich sie erwische? Wenn du so weiter herumbummelst, werden sie uns erwischen und den Hals umdrehen, Ruibu. Nix da, nix da. Kein Stückchen werde ich diesen Scheusalen überlassen. Komm her, mein Greifer. Hier bin ich Geisterleib. Das wurde höchste Zeit. Flugs, den Truendeckel zu! Autsch, verpasst und verknarrt! Hey, was gibt es denn nun wieder zu jammern, Huibu? Warum sollte ich nicht jammern, wo du mir meinen Riecher eingeklemmt hast? Verflixt, gib das nächste Mal besser Acht und spuck los. Ich spute mich ja bereits. Huibu! Entschwebt unsere Truhe! Sie fliegen davon, eiserner! Juhu, der Jubel, Julius. Wir sind ihnen entflogen und sie haben das Nachsehen. <lacht> Dafür ist es hier drinnen eng, wie in einem Brausegeistfass. Und genauso unbequem. Auch meine Wenigkeit würde einen freundlicheren Ort vorziehen, falls dies nicht zu vermessen wäre, Majestät. Wohin schweben wir überhaupt, Hulbu? Woher soll ich das wissen? Den Schwebetrick habe ich doch nächtelang nicht mehr ausprobiert. Na, dann können wir uns ja noch auf einige Überraschungen gefasst machen. Da haben wir die erste Überraschung. Heiliger Strohsack, kannst du nicht etwas gesitteter schweben? Bestimmt sind wir irgendwo angeeckt. Irrtum, wir poltern die Treppe hinunter. Wie wahr, Majestät? Unser Unterstes wird z u Oberst gekehrt und umgedreht. Ihr w i r d so schwindelig. Meine Kohle rutscht. Ich vermisse meinen Schlüsselbund. Hülterdipolter e kugelte und kegelte die Holztruhe mit den Insassen die steile Treppe hinab aus dem Portal auf den nächtlichen Hof, wo Huibu begeistert ausrief: Kopf hoch, Julius! Unser Dilemma ist vorüber. Nunmehr schweben wir geradeaus und rundherum um den Fahnenmast von Burdeck. Oh, viel länger hätten wir dieses Gehölpe auch nicht ausgehalten. v o r w ä r t s folge Ihnen, e i s e r n a b Ich gehorche, Gebieter. Wir halten zu Gnaden, Majestät. Wir sind den Furchtbaren noch lange nicht los, wie ich entsetzt bemerken muss. Denn hinter uns folgt das Phantom in seiner fliegenden Reisetruhe. Tatsächlich, es kommt blitzschnell heran, u n d z u c k t von grellen Blitzen. Großer Grusel, ich schließe die Augen. Ich ziehe mir die Krone herunter. Ja, das wird nicht viel nützen, falls man mich in diesem Moment befragt. Ja, festhalten. Gleich gibt es ein Luftunglück. Uff,、ah. Uff, <lacht> <lacht> Doria,、oh ja, war das ein Zusammenstoß? Wo sind wir gelandet, Julius? Kastellan, heben Sie nur ganz vorsichtig den Thronendeckel und schauen Sie behutsam hinaus, ob Sie etwas entdecken. Sehr wohl. Ich bitte um Vergebung, Majestät. Der Deckel hebt und bewegt sich nicht.、Oh, bei meinem Bart. Das Phantom hockt auf der Truhe und lässt uns nicht mehr heraus. Ungütiger Himmel, dann ist der fremde Auge in der Nähe. Und wir sind gefangen, wie ich bekümmert feststellen muss. Gut gehorcht, e i s e n e r Fortan bin ich der Herrscher auf b u r g e c k Und ein Heer von Phantomen wird mir dienen. Also, das ist der Gipfel. Dieser Fremdling und sein seelenloses Geschöpf hatten es von Anfang an auf unser Schloss abgesehen. Es ist zu、so、traurig. Auch meine Wenigkeit ist aufrichtig empört. Oh ja, verhüllt gramvoll m eure Häupter, Julius. Itzo vermögen wir nur mehr klaglos zu verzichten.、Uh. Hör auf zu wimmern, alter Jaulgeist. Ich habe keine Lust, bis in <lacht> alle Ewigkeit hier drinnen zu verweilen. Das ist ja mein großer Kummer. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich die beiden erbarmungslos durchbohren, dass der Wind durch sie hindurchpfeift. Oh, aus der Truhe ertönt noch etwas. Tu deine Pflicht, eiserner! Ich gehorche, Gebieter. Mein Faustschlag wird sie zermalmen. Aufgepasst!、Ja, Ein Blitzstrahl fährt durch das Holz. ein Haar hätte、er、uns getroffen. Wahrlich, uns bleibt kein ungemacher s p a r t Majestät. Ivo, schaut, schaut, was für herrliche Löcher dieser Eisenproz in m e i n e Truhe gebohrt hat. Ich wüsste nicht, was daran herrlich sein soll. Der nächste Schlag wird uns zermahnen. Mitnichten, Julius, mir ist soeben ein glorioser Geistertrick eingefallen. Untersteh dich, Ruibuch. Wir sitzen bereits tief genug in der Tinte. Auch ich erlaube mir, unter Themist von weiteren Geistereien Abstand zu nehmen. Keine Bange! Haltet euch die h o r c h e r zu! Sogleich wird ein steinerweichendes Wehgeschrei erschallen. Ja, ja, wir wissen, wie vortrefflich du zu schreien vermagst. Ihr versteht mich, Miss! Ich werde obsiegen! Jedoch, wenn ihr mir nicht vertraut, dann können wir auch allesamt hier drin verderben. Aber wie willst du die beiden besiegen, guter Geist? <lacht> Nichts leichter als das. Ich fahre einfach aus dem Truhenloch. w e e b o w e e b o w e e b o Pack ihn, eiserner! Sofort gebe ich da e d e r Umgedreht wird auch ein Stiefel draus. Hier, nimm meinen Federhut, auf dass du an meine Stelle trittst, Fremdling.、Hey, nimm den verwünschten Hut zurück. Er haftet wie. Und b l e i auf mir, sodass ich wie dein eigener Geist erscheine.、Wie? Wem soll ich gehorchen? Wer ist mein Gebieter und wer ist das Gespenst? Ich bin dein Herr und du bist mein Geschöpf, das ich geschaffen habe. Nein, du trägst den Geisterhut, den ich vernichten muss. Bist du von Sinnen, Eiserner?、Hm? Ich befehle dir.、Äh, wo ist das Tor? Ich will hinaus aus dem Schloss. Julius k o n s t a n t i a Kastellan, steigt aus der Truhe, die Fieslinge sind fort. Ach, ich will nicht. a、ja. c h bei meiner Königskrone, das hast du wirklich famos gemacht, h Uibu. Euer Lob ehrt mich über alle Maßen, Julius. Blickt getrost über die Zinnen, so werdet ihr mit eigenen Augen meinen Triumph bewundern können. Du vergreifst dich verkehrt, Eiserner. So h e l f dir doch! Warum hilft mir keiner gegen dieses furchtbare Ungeheuer? <lacht> das verdrehte Phantom jagt seinen eigenen Gebieter den Burgberg hinab. Das schadet dem unfreundlichen Fremden gar nichts. h <lacht> u i buu! Wer zuletzt kichert, kichert am gespenstischsten. Bloß schade, dass dein prächtiger Federhut futsch ist, hui buu! In der Tat, ein herber Verlust, möchte ich meinen. Och, wenn's weiter nichts ist, sobald die Uhr eins schlägt, kehrt mein Hut zu mir zurück. Indes, solch eine Spukerei ist ziemlich schwer. Darum werde ich Itzoflux mit meiner Holztruhe hinauf in die Turmkammer zu meinen Fledermäusen entschweben. Vielen Dank und geisterhaften f l u g p u i p u Bis morgen Mitternacht. Punkt zwölf wird sich meine Wenigkeit erlauben, mit einer Triumph-Torte zu dienen, wenn es genehm ist. Ja, ja, ja, ja, Julius, wer da meint, er vermöge meinen Geist zu vertreiben, dem sei verkündet, ich bleibe auch weiterhin für alle Zeiten euer Freund, das einzige Schlossgespenst von Burg e c k mit einer rostigen Rasselkette. Wehbu! Wehbu! Wehbu!